Bismillah, alhamdulillahu, salatu wasalamu, ala rasulillahi, thumma, emma, ba'd. Danasnje predavanje nakon onoga o kojem smo govorili o ustrajnosti da se uči, dolazi i sljedeće, a to je Kako se čuvati naučenu? Nije jednostavno naučiti, to je velika poteškoća. Znači, prvo treba da, da sebe motivišeš da učiš. Jer najlakše sjediš u kući i gledaš u zid. Ja znam ljude koji dođe u džamiju i gleda u bijel zid. I tako možeš sprovesti, Allah sami zna. Još je došao, nema nikoga u džamiji i nakon predavanja selama on je na pola džamije. Znači, nije otišao na prvi sav, niti je šta učio to vrijeme, nego gleda u bijeli zid, kao da se tamo nešto dešava, a ništa se ne dešava. Znači, toliko ljudi znaju da gube vrijeme, to je nevjerovatno. Pa ima čak i vic zbog toga, kaže, pitaj jedno, šta radiš? Sjediš i razmišljaš? Kaže, nije, samo sjedim. Znači, neće ni da razmišlja, eto kako, kako ovaj ljudi znaju, znaju da dan gube. Pa tako nije lako početi da učiš. To je proces Treba da se navikneš, da počneš da učiš. I u tome su veliki problemi. Zatim, ustrajnost pri učenju. Sad si se natjerao da učiš, e onda da ustraješ da učiš. To je, mu se da ne može biti teži. E, nakon toga dolazi još jedna, a to je da ne zaboraviš, ono što si naučio. To je najveći problem. A nažalost i najčešći problem. Pobjedi šeitana... Pa nešto nauči. Pobjedi šeitana, pa ustraje i izgubi od šeitana kad treba da, da to sačuvao. Jer tebi će šeitan nastojiti da te odvrati da ne naučiš. Nastojiti da ne budeš ustrajen i nastojiti da zaboraviš. I onda šta da uradiš, ti dođeš i ono sve što si radio, zaboraviš. Zamisli da napraviš ogromnu kuću, zgradu, toliko i metka uloženo, toliko a, materijala i svega i vremena i truda i, i tako dalje, i ti onda dođeš na kraju sam sve, rušiš. Zašto? Pa eto, jednostavno nisi zainteresira. Znači, to se ne smije dešavati. Tako da je to težak period nakon nešto što, nešto što naučiš. Nije lagano. Težak jer će ti doći šeitan, iskušavanje će biti veliko za tebe, vesve se do šaptavanja i onda na kraju da to zaboraviš. I na kraju si, na kraju si opet i ti izgubio. A šeitan u tome ustroje. Zato što treba da uradiš da dobiš Allahu, da ti otvori srce da učiš, da te učvrsti pri učenju i da ti sačuva ono što si naučio da imaš od toga koristi ti i ostali muslimani. Dobro. N znači današnji ćemo spomenuti današnja lekcija jeste kako se čuvati naučeno. Al prije toga kako naučiti. Jer često ljudi pitaju me kako nešto da naučim. Prva stvar što mora da znaš jeste kada ćeš učiti. Nismo mi svi isti tipovi. Nekome lakše da uči ujutro, nekome je lakše da uči, uči naveče. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allahumma barikli ummati fi bukuriha." moj blagoslovi moj ummet u jutarnjim satima. To je ono što kažu kod nas po tradicionalnom prevodu, ko rano rani, dvije sreće grabi. I ujutru se najbolje može da nauči poslije sabaha kad je mozak svjež i kad je i čist. Znači najbolje je da počneš ujutro kad si svjež i čist, daleko bolje i više je pantiš. Ne možeš pamtiti recimo kad je preko tebe protutnjalo 50 nekih stvari i ti razmisliš, a šta je bilo ovo jesam parkirao auto gdje treba pardon, je ovo bilo, je ono i tako dalje da to je najbolje da se počne ujutro zatim, kad učiš nešto da učiš, a ti prisutan ne da učiš i non gledaš Whatsapp ili da gledaš ovaj vajber, viber, ili da gledaš status i tako dalje, znači mora da dođeš da učiš. To je druga stvar. I treća stvar da ne piješ kahvu. Ne, treća stvar je jeste da da kad učiš, da gledaš u mushaf i ponavljaš ajet, recimo prvi ajet ponavljaš 20 puta, 30 puta, 40 puta do ga ne naučiš, zavisno u kojim se ajet. Pa onda drugi ajet ponavljaš Toliko isto puta dok ga ne naučiš, brojiš, pa onda treći ajet i četvrti ajet isto toliko, toliko puta. Pa onda sve to ponavljaš zajedno toliko puta. Znači ako si ponovio prvi ajet 30 puta treba da naučiš, drugi ajet 30 puta, treći 30 puta, četvrti 30 puta i onda to sve zajedno ponoviš koliko to koliko si prvi ajet ponovi recimo 30 puta. I to će onda biti čvrsto. Pa onda recimo stranica ima još više ajeta, osam recimo stranica ti ponoviš i peti ajet tako i šesti ajet i sedmi ajet i osmi ajet. I onda svi tih osam ajeta ponoviš po 30 puta. I možete zamisliti koliko će to da bude čvrsto. A ne da dođeš ti ovaj već zaboravio samo dok se ustao sa svoga mjesta i došao do učitelja i vid zaboravio šta se učilo. Ne znaš ni ni koju se suruča, kamo da da onda proučiš ono što znaš. To je, to je jako, to je jako bitno. A kad se ponavlja, treba ponavljati. Znači nije da naučiš i ponoviš jednom kad ti se nešto srce smekša, kad malo pogledaš neki, neku tursku seriju ili neki indijski film i šta ti ja znam, pa onda hajde to ja malo osjećajam. Ne, ne, nego, nego napraviš svakodnevno, kao što moraš da obavisi fiziološku potrebu, zato imaš vrijeme, vandrano, ne znam da si na kranu, autobusu, avionu, kamionu. Mađegu, da si ti zato imaš vrijeme, kad organizam natjera ti ovaj praviš vrijeme i praviš pauze i sve živo. To kad moraš. Zato isto da kažem nije pogodno, ali nešto što moraš, sebi napraviš za to vrijeme. I onda šta uradiš kažeš sebi. Ujutru to je vrijeme za to i to. A ne tada odvoriš odvojiš vrijeme za učenje, a ti stotinu drugih stvari radiš. Normalno da nećeš ni za 50 godina naučiti jednu stranicu. Zato što treba da uradiš, recimo oni koji su naučili cijeli Kur'an, to me sad možda malo predelako da pričam, ali e, dva puta dnevno da ponavljaju po tri džuza. I on će se sačuvati svoje, tako dvije hatne prouče za pola mjeseca i aferne. A ovi koji znaju po džuz, oni ga mogu slobodno tri puta dnevno da ponavljaju. Ali eto, neka ga ponavljaju jednom dnevno, prije toga pola sata ga pripremaju, znaju gdje imaju mjesta gdje im je slabo i onda kad ga pripreme, onda ga prouče pred nekim. To je to pred učiteljem, tako. Jeste, i to je, to je velika velika stvar. Zato da bi se naučeno sačuvalo nepotrebno je ustrajno ponavljanje a to ustrajno je samo po teško kao jedna velika planina i zato, brate moj, ne moj dozvolite da naučiš Amadjuzi nakon tri mjeseca ti ga ne znaš. Ono da dobiješ diplomu negdje i da se kaže naučio Amadjuzi to može biti protiv tebe na sudnjem danu. Zatim morate znati da je učenje Kur'ana i badet. Nije adet, ja Allah. nije adet. Znate šta je adet? Običaj. Pa eto ja ov imam naviku da učim dnevno toliko i tako. Nevno. Da ti to radiš zbog toga što hoćeš da se Allahu umiliš i da se njemu približiš zato što ti je Allah. Bitan. I zato kad dođeš ovdje, pripremio si, naučio, nema onoga što često mi vidimo kad šejih pozove koja je spreman, haj ti, ma neka, haj ti. Ne, ne, to kad budemo jeli sladoled, kad jelimo, budemo jeli ćevapi, onda ti kažeš, haj jede ti, bojro. Kad je po pitanju i badata i vjere, onda nema prednost da se daje drugo. I često ćeš vidjeti u džematima kako ljudi a, stao u prvi saf i došao neki hađija tamo, ili je efendija, i došao, i onda oni on njemu kažu, hajde efendija ti, ovoga je, još malo tamo je Ne, ne, ne. Ti kad si došao u saf ne izlaziš mada dođe rejsu lulema. Nikome ne izlaziš. Zašto? Zato što to je ibadat i ti hoćeš taj sevap. Ne, ne, nego mi ćemo teba izbasti iz većeg stupnje nagrade i ono što Allah više voli, a stavim će to manju, a tamo nekom koji a, ovaj, zakasnio, jel nešto njemu ćemo dati prednost? Ne. To prednost se daje kad je u pitanju dunjalog. Pa eto ja tebe dajem prednost zbog sofre najedse, a ja ne moram ni jest ali kad je u pitanju seva obidelike, felijete neafesil, mu te neafesun, a zbog toga neke se natječu, oni koji se natječu, znači zbog ahirata, jarana, ni da se mi babo, ni mama, nema jedna zez dva zec, znači ja uzimam nagradu svoj jeste, tako da za razliku od ovosvjetskih užitaka, gdje je poželjno dati prednost nekom drugom nad sobom, jeste. Ako bi učitelj rekao nekom bujrum ti dođi prije njega, onda treba se poštovati to. Zato što učitelj zna da možda tebi treba više vremena učitelj i učiteljica, ovaj, da tebi treba više vremena da ponavljaš, a ovaj je već spremni. I zato ponavljamo i završavamo i pripremamo se zadalje. Tvoj put sticanja nauke mora da bude ukrašen sljedećim stvarima da ni pošto ne zavidiš nikome od svojih prijatelja koji s tobom ili prijateljica uče. Ona je zna više i ti zavisti mrzi što što on više zna. I nažalost, ovo je jedno, jedno, jedan veliki problem zbog kojega muslimani padaju, projekti propadaju, muslimani stagniraju, ne napreduje se dalje i veliki impediment muslimanskog društva. Ako je Allah plemeniti odlikovao nekom vrlinom, Znači, i nauka koja se stekne ne treba da bude nikad razlogom, razlogom umišljenosti i samodivljenja. Znači, da nikome ne zavidiš i da se ti sam ne umisliš, eh, ja sam ti sada, aman, ja, rabbi. Znači, ja sam naučio suferu, vi što ne znaju suferu, ja njih gledam od dozgo. A ja što znam... Više jedan džuz gledam na one manje što znaju suferu itd. To je samo tvoje iskušenje i možete uzvišenje Allah sa tim da uništi. Jeste. Jer iblis prokleti šta je uradio? Zavidio je Adamu alaihi salamu što mu je Allah dao prednosti. I onda se uzoholio i onda kako može neko drugi Allahu da bude bliži od mene? Kako Adam? Šta je on? Ko je on? Allah ga stvorio svojim rukom. Odobram ovo da ja sam to tio. I kako on da može bude Allahu bliži? I Allah zbog toga jedno vidi na što je pao. Ti si htio da budeš Allahu bliži, a jedno vidi gdje si spao. Zato ne smiješ nikada da zavidiš i niti da si umišljen. Jer može Allah dati da dođeš jedan nivo i onda da padneš. I zato uvijek se boji da ono što imaš ne izgubiš. Jeste. Tako da Ne treba da bude čovjek umišljen zbog onoga što nije sam izmislio, već što mu je uzvišenik Allah dao kao blagodat. I tako je Allahova mudrosko pitanje, za, ovo je kako se liječi zavist, to kad Allah nekom nešto da, to je njegova mudrosk kome će da da i kome će da oduzme. Pa zato ne treba čovjek da se protivi niti prezire, jer time on doslovno kao da kaže Allah, dragi, zašto stinje mu dao Pa što mene nisi pitao, ja sam taj koji ti treba reći, kojom je treba šta da daš. Šta ti imaš? Ko ti? Ti si Allahovar nebitan čovječan. Nebitan. Ma ja'ba ubikum rabbi, leuna doa'ukum, gospodar uzvišeni, ni pridodajam nikakvu pažnju da vam nije zbog vašeg ibadeta. Onoga čime se približavaš Allahov. Da niti toga, ti si nebitan kod Allahov. Ti si isto hem kamen, hem ne kamen ali zbog tog svog imana i ibadeta što se približavaš Allah to je ono zašto si blizak njemu jeste jer kada budu takara kull ummatin jathiya kad vidiš ovaj svaki kad vidiš sve ummete na sudnjem danu jathiya kli, kleče na koljenima u strahote i šta tada se dolazi dolazi skoči prvi biti bačen u džehennem znate ko će prvi biti bačen u džehennem Hafiz Kur'ana, bit će doveden na lice bačem i onda u džahennem. Jer kaže poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed, Bejhki i Tabarani, a šihar nautoga ucijenio sahihom, a to je najviše, ummet, najviše munafika ovog umeta je iz redova Hafiza. I prvi koji će biti bačen u džahennem je Hafiz Kur'ana. Nije iblis, nije ono što je u kametu, što nije bio obrijan, što... I tako, što je bio obrijan. Znači, prvi koji je... Zašto? Toliko si časnu poziciju imao i ti si to uzeo da se na drugim, drugima umišljeno i odvažno ponašaš, a to ti Allah dao i bio si dvolišnjak u svemu u tome i, i to ti je propast. Tako da ovo što učiš, ti je mač sa dvije oštrice. Znači, možeš da te posjeće, a možeš da doživiš ugled da ti uzvišnji Allah kaže uči, penj se i da ti bude u džennetu, mjesto samo tako visoko, koje zaslužuju učači. Zato mora da budeš iskren i ne možeš da budeš umišljen, da budeš ustrajen, da doviš uzvišenom Allahu, da te sačuva, jer gledaj, ja sam vidio dosta koji su krenuli, pa kad se je slegla prašina, znači utrka je krenulo se krenula, slegla se prašina, nemađe niđe nikoga. Onaj je otišao u uvuk, lijevu stranu, ona je ošao u desnu, uglavnom svi su otišli u Nema niđe nikoga. Zašto? Zato što nisu bili ustrajni i nisu doveli Allahu i svako se umislio. Ovo nije teratano da ti moraš staneš pregledala, gledaš mišiće, jesi li jak, nisi li jak. Ovo je Allaha. I zato glaznišaj o Allahu. I ovo ti nije cilj da naučiš Kur'ana pametiti. To je sredstvo da razumiješ Kur'an. Da kreneš da učiš, učiš i onda da razumiješ šta ti uzmišlja Allah kaže. Da budeš ubijeđen da to Allahu govore. Jer ako nisi ubijeđen, normalno da ć To je logično. Ti ako se nečega ne bojiš, vidite ono u kameru gora. I kad znaš da te neko prati, ti ćeš drugačije. Bez obđera što si i sam u sobi. A kad si ubiđen da te Allah prati, da su meleke oko tebe, onda, onda ćeš biti drugačiji. Eto, toliko od mene. Molim uzvišamo Allaha da nam popravi naše stanje, da nam davu da budemo od oni koji su vodilje muslimanima i prelije primjer u dobru i da nas sačuva svakog zla u puti naš i naše porodice džezakum allahajena subhanak allahumma hamdika